як того зі сну, котрий стояв біля розчинених дверей, так і того, що скулився під хвірткою та стіною, тримаючи в руці білу тінь листа від печерського старця. Зрештою прибулець розвернувся на місці, ніби воїн на вправах, і пішов із жертовника. Двері жертовника самі зачинилися. Рушив із церкви, і над головою його попливла разом із ним розпалена зоря спущеного свічника. Але із церкви не вийшла, а зупинилася, коли прибулець переступив порога. І зачинилися самі від себе церковні двері, скриготливо зарепівши, а в міру того, як вони зачинялися, зменшувалося світло у храмі, коли ж от-от малий заплеснутися, запала там кромішня пітьма. Але інше вразило цього разу деякона Созонта. Обличчя прибульця не було чорне, а облите ясним світлом. Однак нагадувало більше машкару, ніж живе. Подобу ніж саме лице, і було більше жіноче, ніж чоловіче, без вусів та бороди. З надмірно великими очима, які світилися десь так само, як перед цим, очі оранти нерушної стіни. І вдруге жахнувся Созонд, бо ті очі, що сіяли темний вогонь, спинилися раптом на ньому, і він почав відчувати, що тіло в нього прозориться, що він сам не так людина, як тінь, одірвана від справжньої людини і пущена блукати світом. І це не така вже й дивина адже за повідками простого люду і відьми уміють таке чинити. А ще відчував, що під цим поглядом заклякає і застигає в нього серце, і стає ніби ворочок. Примітка – мішечок із грубої шкіри, затягнутий тугу шнурком. І йому деяконові созонту раптом встрілило до голови, що перед ним не жива людина, а, можливо, ангел спустився з небес. І тільки тепер він збагнув, що обличчя прибульця виглядає на машкару через те, що голова його схована у скляній прозорій кулі ніби в ковпаку. І тільки подумав те, пролунав голос, ніби із рури. Не сум'ятись щодо мене, чоловіче, коли хочеш своє бажання сповнити. Вір, що я є тлінна від плоті і крові людина, у звичайному домі народжений і в Києві вихований. Але ж живий?" спитав самими вустами діакон Созонт. "Жива душа моя", мовив трубно прибулець. "І пущений ходити по землі живих, благість Божа Господня. І що до кволих діє, коли хоче". Але нема в нас часу на деревені. "Куди підемо?" спитав діакон Созонт. Але Прибулець не відповів, двинув залізним поступом до хвіртки. Спершу прибулець, а я за ним, як кінь його, відторгнута. созонт І сама від себе відчинилася хвіртка, не порушивши закляклого під цією таки хвірткою і обіпертого об стіну диякона. І заплющеними очима, і з світлим листком у руках. Обличчя сплячого було ніби неживе. Прибулеч же відійшов на кілька кроків, і Созонт не міг тут більше зуставатися. Тягла його незвідана сила, ніби лишався прив'язаний до прибульця невидимими поворозами. І пішли вони від Софії до борчового узвозу. І дивна тиша панувала на округи. Мертві, порожні вулиці і жодного навколо звуку. Ані собака не гавкнув, ані листя під продовом не поворушилося. Тільки кроки прибульця залізно ставали на дорогу, гупаючи